په یا دولارای د اقراء اسلامی اسټ مرکز د قصہ خانی بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان استعينوه ونستغفره وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللہ رب العالمین فرمای کوچوک کو امید لري دغه خبری چې سبا وا الله سره ملوي نو دغه نیک عمل وکړي ولی عمل او صالح عمل وکړي ولا یشرک او د الله سره برخدارانه نه جوړایږي عبادت ربیحا د الله په بندګۍ کې څوک بس داده دي جن مل دين داده مل دا که به زریری دې توا یو دا چې ژوند په نیک عمل کې ک او دې داته چې شرک مکوای نیک او په دې عملونکې شرک مکو چې د الله عبادت سره وي دم شرک اریا توای مخلوق ته زین خودل دم شرک ویل گیدیشی ال اجره العمل لدنیا عملونک ولده دنیا د خاطر اچ پیسې پیدا او س عہدیت اورسی ودي توای دنیا د پاره عمل کول دن د شرک یو نو علا پدی عمل بربادی نو د دې آیت کریمه داسې ماله چ الله به عزت مون ته دې تنبيه را کوي چې د الله په دربار کې د نجاعت د पारा د بچاو د पारा بل زریانه شته په غیر د عمل صالح نه دغه مې دې یاد نه غنو په من کانه هر چې کو سودا شرته امید لري نه دا کار و دا به په کار راش او د دینه بل شي په کار ناراض کبل شي رب العالمین باندې ذکر کړل نو فیم بغیل العاقل الاهتمام به هازه شي وسره عقل لا پکار دا چې دا, دا غشي اهتمام و کې داغه په بارکه فکر مون شي چې کوم داخرت طاغه دا گرم اورس پکار راځي طاغه سخت اورس پکار راځي هغه درانه اورس باندې پکار راځي دا مشور ډیر اهتمام پکاره کدا چې باندې دا خبره دا ډیر اهتمام پکاره یې کندهه دا ته موږ ته داوت راکې اوس باندې کمل شي دم نه مګر د الله توفیق باندې کې زمام نه کمل خو په استاد لیکن د سړي د دا بدن نه داني که امن الا به توفيق الله تعالی چا الله سهله توفيق ورنې کې غنني کې الله په اراده باندې کوي قران آيات ما بل زوي دي وا ما تشاؤون والآيات اغه هم معلومي چې دا د الله په اراده کې داغه په توفيق کې داغه احسان کې او نبي صلي الله عليه وسلم ارشاد فرمایله ده اذا اراد الله بعبد خیره کله چې الله یو بنده په بار کې وې د خیر یاره وکی نو استعمله دا بنده استعمال کی دی خو غوري صاحب لکه دغه نظر اچو استعماله دا بنده استعمال کی کاله او کیپ یا رسول الله الله څنګه استعماللی دایو بندي بنده استعماله او سمونه لوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل شی وفقهو للعمل الصالح قبل الموت دا مرگ نا مخی مخی اللہ دا پنیکو کی استعمالی دا دا دا بدن دا سی کارون رو باعثی جی دا جنت ذریعه جو آئیوالا دا نیک اخلاق تر رو باعثی و دا صدقت تر رو باعثی و دا روجت تر رو باعثی و دا جیهاد تر رو باعثی و دا دا عوض دا, دا دا حلم دیو. دا دا دا اللہ یا دا هلی یا دا فلان فلان دا الله دغه بدن غره و چې کنه جنت د پاره سمې ته دا کړې الله پدې پاره دا چې لا یو له جوړی چې الله نظر په دښول کیو جنت په اس طرحه کای موږ دې حدیث مفهم دا, دا چې کوم انسان وه الله پاک د شر اراده وکي د شر نه له هی توفیق ول د حسنات نور کوي نور کوي نور کوي تر دې چې مرګ راش او الله له اند تشتور لاس هغه ورشي صحه زله ورشي او تاسو غواړئ سره ازباب وسرنهي د بچاو اشیاء د نجات اشیاء سره ځان څه ته خني وړي نو در بل عالمین په توفیق مه دلته کولای کی کومه خبره کوله چې الله چې سویل توفیق پر کوي دی خو موږ څه وجهي چې دی سویل د توفیق ورک او دلته نه ورکوم الله رب عزت فرق بیان متماثلان نه کوي چې دوه کساندې یو شان تر افر دیږي دیول دی ورکی دی دیول دی نه ورکی خو ضرور دی کی تاسو چيلي سلاره به اختیار کړی نه دا کی د وجه نه الله توبیک ورکه یو خدای الله احسان دیږي یو به انسان تاسو ما به اختیار کړی د غسباب ته مختصرا اشاره کوم کی دې شه خبره تاسو ته ماته ان شاء الله به رستو سمونه کی دې په اجازه کی الله دا امید دا سخت الله سوینه زای دا تکلیف چې روی نه دا عمل له الله نه بروازه ان نه عمل عامل منکم الله دې شي عمل نه बर्बाद اي چې کله سره مهنت وکيو مجاهده اغنزه رايي کی دا هیڅ ضرور پیدا وي راځه خبره پويږي سره د دې به ضرور پیداوم ته ملويږي یو سبب د توفیق د حسناتو د نیک عملو د پیدا کېدو دو مخنه یو په دعا وا کدا دعا شوی په پښتو کې کوي او په اردو کې کوي په اړه جوابي خصوصا هغه الفاظ هغه کلمات چې کوم قران حديث کې استعمال لیدو داغي استعمال داریر دی کی او لړر غوړ دي ځکه ان کې برکت ده او باج الفاظه یما مسجد نشاندې په ترکه باندې ذکر وکړو دغه مزریه چې الله سبحانه تعالی سویلوی د نیک اعماله توفیق به ور کوي هغه دا ده چې سړی وای د حلال خورې کوشش کوي حلال خوري د حرامو زنګ سن زنګ سايتي داسې چې الله توفیق ور کوي دا قران ملمي او <متحدث> د احادیث نومالمی کی د تقواله د سلفانو مالمی تجربه شی خبره هم الله سبحانه تعالی قران کې فرمای یا ایو رسولو ای پیغمبرانو هر سمانه کې قران بیا ته د आवाज کړو خلو مینت طيبات علال قری واعمل الصالحات نیکمل کوي ان بما تعملون علیم زستغه په عملونو باندې پیاما نعمل احلال قری ددوار یو ځای کړی دن تفسیرینو دا خبره لیکلی ده لهپک جمع بیا العمل الصالح وقلحلال ک د چې کل طبات عمل ساله حالال خورې کممل کوي د س سبد دی و ک اشاره ده د خبرې دا چې الله ان اقللحلال معين على العمل الصه حالال خورري چې دا دا سره کمملطراکي او فغبان سله مدد ورک او دا غې دپاره ذری او داغ دپاره د تووفيق واجهده سبب وله چ چې د دی هغه چې الله د خبرې جمعګۍ دا, خبر جمع دا ضرورت پيو مكتبه نه بناي پيو حکمت نه بناي الله په کلام کې د نړۍ زهت کمالات دي ګان ملي سره سره موږ د خبرې اشاره کړې دا, دا فرمایلی دي چې الله ممنان ته په هغه تامر کړې دي چې کوم نن بیاو تامر کړې دی ان الله امر المؤمنین بما امر امران تولی قلو من به المرسلین پیغمبران ته ویلایوه رسول کوله من طيبات او عمل صالحان او ممنان ته دا ویلای دي ایه الذین آمنو کولو من طيباتی مارزقناکم پاک پاک شین افرای چماکم درکړی دی حلال نه ساتي او وشکرو وشکر ولله میكمال کوي ان کوم ته یو تعبدون کده الله بندګین خوخی ده الله بندګی چرته کوي او داغه اراده مین پاک خوړی او دا الله شکر کوي نه تاسو بد الله عبادت وای چې سره حلال خوری او انی کمل کوي الله شکر وباس نو دلته ګور حلال خوری او شکر الله ځنه ونیو ځکړی چې حلال دې خورله الله بد شکر توفیق درکئی او چې حرام دې خورله نو بیا بند بلکہ عمل بدیننے قبلے کہ کے ہم قبلے بنا اللہ ول بتوفیق نہ ملاوی فحرام دے کھڑالا او کہ توفیق بالفرض و تقدیر ملاوشی قبلے بنا ولی نبی علیہ السلام فرمائے ثم ذکر رجلا و رسول الله صلی اللہ تسروا کا یطیل السفرہ جس سفر با و چل یوگ سفر به حدیث نے گورے اشعصا اختی گڈوڑ دے اخبار گردال دے دے یمد او یقول یا رب یا رب اللہ یا رب زمان یا رب دعا قبولہ یې اسباب د اجابته دعا په دکه موجود دي لیکن به موانه قبلې په سفر کې زوړې کا دعا قبلېږي چې جر ور جر نه او اودته ګرداله د یو غریب او عاجز سړي دغه داړه قبلېږي د عاجز خلکو او بل دا, دا دی چې لاس په دعا کې چې تاول چې سرهوي کې دا دعا کا قبلې او چې اسمان ته سره ګوري نو دغه ډېر توجہ مقصد وي یا رب دې د رب د الله اسمه اعظم د عبد الله بن عباس رضی دا وسيله د دعا د نراب دی دوجہ قرآن فدعا ربنا اللہ فسبی ربنا ظلمنا وربنا آتنا ربنا اننا امننا إني ظلمتو دا دا رب انی ظلمت دال لفظ رب د قرآن فعمد و اگن پاولا کتاب سو گوی زکد ہا نفس دی چ د اللہ عظیم نم دی دی فوج دعا گن اللہ قبلین و صلہ دا بم وای و متعہ حرام و مشربہ حرام و غذیہ بالحرام فانہ استجاب لذلك د دو خراق حرام سکا حرام او بدن د حرامو جو شې وي نو د دې دعا به څنګه شي د دعا کوه عام عبادت د الله د خاطرو قبولې لیکن د حرام خور سری نه قبولې دعا دې قبليږي غالبا توفيق به ته نه ملوي کله ته ملاو شي دعا دې قبليږي نه نو د دې غريچه شو حرام خوري اوس کله سری د حرام نه خوراله الله ډیر مه ربانه دا چا دغه رات کړي الله ډیر مه ربانه دا چا عمل نه دې حرام خورې د دې حلال خورې د وجنه الله سي ته توفيق د حسنات ورکې د دې آیات د معلومه شو د دې دعاوې تنه نه او د دې حدیث د معلومي کته څه په حدیث باندې چاته سوچ وکې الله د عجیب شي ده سهل نه نخلې سهل ابن عبد الله تسترید امام شافعي رحم الله او استاذ دی اونېک سره داسې د حکمت خبره غړي دي ټکې هغه فرمایلی چې من اکلل حلاله سوچ حلال خوري الله شاء ام د دد بدن بدل الله طاعت را او ذکر د دخه یو کنا الله بتوفیق او په زور اور کوي توفیق د حسنات او ولا ور کوي خلک به مجبور کوي په نیکی کوي موږ هم به تیکی دي د سیاسباب الله جوړی چې د د بدن نو وکي است عام الله و من اکل الحرام او سوچ حرام خوري ما صلیها د د بدن بدل الله نه فرماینی را او زی شاء اما با د دخه یو په د حرام خوري کې دا مرض ده چې شاید الله نه رینا فرمانایت راکایي او د خجر مشین خبره د حرام خور خلکو ته غالبا الله سبحانه و تعالی توفیق دی کو نو ورکایي غالبا غاليبي قانون دی اوس چې حلاله کړی الله تعالی توفیق ورکایي کوم مدارسو کې چې مهتمان د حلاله د حرامه تمیز نه کوي داغه استادانم بدکاروي غالبا او شاګردانه کینس تقوا سني کی دانه تلایي کوم مدارسو کې دا تجربه منګه وکړه چیند حلال خورے کوشش کی شر حرام و نہ کھڑ لیشی او غلطی چندی راجہ منیشیدہ بینک معلوم از من مدرسہ ترانےشی اللہ سبحانہ و تعالی پردگا کسان کی بدنی کی صفات تجی پر شاگردانہ کی ملاچی پر استادانہ کیماچی توفیق ده حسنات ملویدا تجربہ شیخ برا ہنداں قرآن و حدیث نہ معلوم ہدی دوجن ہر مومن باین لازم ادا چے زان دے حرام خورے نہ بچکی حرام مفرا نو درس ما مخ کی حدیث کی اشارن امام شعور حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی الحلال بین والحرام و بین اوو د حدیث حلال کارا حرام کارا او موند کی مشتبه شی نه یو بینه امور مشتبهات د دینم کزان هو ساتوید دین هفاظت به موشي استبر علی دینی و عزه الله واست د دین د عزت د دغه حفاظت وکي حفاظت وکي څه مانادا د دین حفاظت دادې دا دا کنا چې سړی په عمل عمل تهون کیو ګرځيګان د دین په څو دیتوایګا چې موږ په عمل کراولو. نو چې ځان دې د حرامو او شبهاتن څخه ځان استبر ال دینه دین باندې بالکل پاک شي استبر پا ال دینه او ارزه زغم دې پاک شي او دین باندې پاک شي په دې جمله کې دې اشاره ده چې الله به توفیق ده هغه سنتو دقیق آرام نه کړي دا شرم عليمي کنه دې عليمي راځین بعد سیدي ګللط ده ان شاء الله سیدي بخاری چې ځداسه سنات خبره لري اشاره او ته کړه نو یو مسله راوړل ده په کتاب ال که مومن سرای شده اغاوی ده, ده دینه یریگی من انیوح بات عمله و هوا لعایه شارده سنه چه